Розділ п'ятий. Рейчел. Понеділок, 15 липня 2013 року. Ранок. Кеті обізвалася до мене, коли я виходила вранці з квартири, і незграбно обійняла мене. Я вирішила, що вона збирається сказати мені, що вона мене не викидає з помешкання. Але натомість вона простягнула мені надруковане на комп'ютері повідомлення, у якому офіційно інформувала мене про виселення зазначаючи дату виселення. Вона не могла дивитися мені в очі. Мені шкода її. Відверто скажу, шкода. Однак не настільки шкода, як саму себе. Вона сумно до мене посміхнулася і додала. «Я сама себе ненавиджу через те, що змушена так з тобою вчиняти, Рейчел. Чесно, ненавиджу. Уся ця ситуація склалася надто дивно». Ми стояли в коридорі, де попри всі мої зусилля з хлоркою досі тхнуло блювотиною. Хотілося рюмсати, але я всіляко намагалася не ускладнювати ще більше все для Кеті, тож я лише весело до неї посміхнулася і відповіла. Нічого страшного, відверто кажучи, жодної проблеми, ніби вона просто попросила мене зробити їй невеличку послугу. У потягу на очі набігають сльози, мені байдуже, що на мене дивляться сторонні. Звідки їм відомо, через що? Можливо, у мене собака зник. Чи діагностували смертельну хворобу? Або я не можу мати дітей, чи розлучилася, чи невдовзі втрачу житло через пияцтво. Смішно, коли я про це думаю. Як узагалі я тут опинилася? Коли все почалося? Моя деградація? Усе гадаю. На якому етапі я зможу зупинитися? Де я повернула не в той бік? Не тоді, коли зустрілася з Томом, який урятував мене від болю після смерті мого тата. Не тоді, коли ми одружилися, так і безтурботні, цілком щасливі в напрочуд холодний травневий день сім років тому. Я була щаслива, заможна, успішна. І не тоді, коли ми переїхали до будинку номер 23, до більш просторого, гарнішого будинку, про який я навіть і не мріяла у свій доволі ніжний вік. 26 років. Я, немов це сталося лише вчора, пам'ятаю ті перші дні, як блукали босоніж, відчуваючи теплоту дерев'яних мостин, смакуючи простір, порожнечу цих кімнат, які тільки й очікували, коли їх заповнять. Ми з Томом разом мріяли, що посадимо в саду, що повісимо на стінах, у який колір пофарбуємо вільну кімнату, яка навіть тоді у моїй уяві була дитячою кімнатою. Напевно, тоді все і сталося. Певно, саме тієї миті щось пішло не так. Тієї миті, коли я припинила вважати нас парою, а почала думати про нас як про родину. І після того, тільки на ця картинка з'явилася в моїй уяві, нас двох уже ніколи не було достатньо. Невже саме тоді Том почав дивитися на мене по-іншому? Його зневіра була дзеркальним відображенням моєї власної. Після всього того, чим він поступився заради мене, заради того, щоб ми були разом, я дозволила йому вважати, що його самого вже недостатньо. Я дозволяю собі рюмсати до самого Нордкота. Потім зосереджуюся, витираю очі, починаю писати на зворотному боці листа Кеті про виселення, перелік того, що маю сьогодні зробити, куди завітати. Голборнська бібліотека. Лист мамі. Лист Мартинові електронною поштою. Запитати рекомендацію. Дізнатися про зустріч анонімних алкоголіків у центрі Лондона, в Ешбері. Зізнатися Кеті про роботу. Коли потяг зупиняється на семафорі, здіймаю голову, бачу Джейсона на веранді, він дивиться у бік колій. У мене складається враження, ніби він дивиться саме на мене, і мене охоплює найдивніше відчуття. Здається, що він уже раніше на мене так дивився. Здається, що він насправді мене бачив раніше. Я уявляю, що він посміхається мені. З незрозумілих причин це мене лякає. Він відвертається, потяг рушає далі. Вечір. Я сиджу в лікарні університетського коледжу у травмпункті. Потрапила під колеса таксі, коли перетинала Грейс-Ін-Роуд. Я була твереза, немов скло хоча в доволі ошалілому, навіть панічному стані. Над правим оком у мене залишається шрам довжиною три сантиметри, який зашив надзвичайно привабливий молодший лікар, на жаль, надто заклопотаний та безцеремонний. Коли він закінчує шити, помічає гулю у мене на потилиці. «То не свіжа», – промовляю я. «А виглядає, ніби отримана нещодавно», – озивається він. «Так, але не сьогодні». Як на війні, так? Я стукнулася, коли сідала в авто. Він кілька секунд оглядає мою голову, а потім говорить. Невже? Він стає навпроти мене і дивиться в очі. Узагалі не схоже. Таке враження, що хтось вас чимось важким ударив. Робить він висновок, і я холодію. Пригадую, як пригиналася, щоб ухилитися від удару, підіймала руки. Невже це справжні спогади? Лікар знов підходить до мене. Ретельніше оглядає рану. «Чимось гострим, зазубленим, на кшталт...» «Ні», – заперечую я. «Стукнулася в автівці, коли сідала». «Я намагаюся переконати його так само, як себе». «Гаразд, він посміхається, знов відступає, трохи присідає, щоб наші очі опинилися на одному рівні». «З вами все добре». Він дивиться у записи. «Рейчел?» «Так». Він доволі довго дивиться на мене. Він мені не вірить. Він стурбований. Напевно, вважає мене жінкою, яка потерпає від домашнього насильства. Добре, я трохи її промию, бо виглядає жахливо. Я можу комусь зателефонувати з ваших рідних, чоловікові. Я розлучена, зізнаюся я. Комусь ще? Плювати він хотів на моє розлучення. Моїй подрузі, будь ласка. Вона через мене хвилюватиметься». Я даю йому номер Кеті. Вона зовсім не стане через мене хвилюватися. Я навіть додому ще не запізнююсь. Але я сподіваюся, що новина про те, що я потрапила під таксі, викличе в неї співчуття. Тож вона пробачить мені за те, що сталося вчора. Напевно, вона подумає, що мене збили через те, що я була нетверезою. Цікаво. Чи можу я просити лікаря зробити аналіз крові, чи ще якимось чином перевірити – щоб я мала для неї докази власної тверезості. Я посміхаюся лікареві, але він не дивиться на мене, щось пише. Хай там як, безглузда думка. Сама винна, водій таксі ні до чого. Сама ступила прямо під колеса, відверто кажучи, вибігла на проїжджу частину, просто перед автівкою. Не знаю, про що думала, коли бігла. Узагалі ні про що. Припускаю, що про себе в останню чергу. Розмірковувала про Джес, яка насправді виявилася не Джес, а Меган Гіпвел, і вона зникла. Я завітала до бібліотеки на Теобальтроуд, тільки відправила мамі електронного листа, не стала розповідати їй про щось важливе, такий собі пробний шар, щоб перевірити, наскільки в неї міцні материнські почуття до мене, через власний аккаунт в Яху. На сторінці завантаження Яху було кілька новин, якось прив'язаних до вашого поштового індексу. Одному богові відомо, звідки вони знають, де я мешкаю, проте вони знають мій індекс, і там на сторінці була її фотографія, Джес моєї Джес, ідеальної білявки, а поряд заголовок, що повідомляв: Пішла з дому та не повернулася, жінка звітні. Спершу я була не впевнена. Схоже на неї. Саме так я собі її і уявляла, проте сумнівалася. Потім прочитала статтю, побачила назву вулиці і все зрозуміла. Поліція Бакінгемшира занепокоєна життям та здоров'ям зниклої 29-річної жінки Меган Гіпвел, яка мешкає на Бленгейм Роуд. Востаннє Місіс Гіпвел бачив її чоловік Скот Гіпвел у суботу ввечері, коли вона пішла з дому, де мешкало подружжя. Навідатися до подруги приблизно осьомій. Вона не могла так просто зникнути, заявив містер Гіпвелл. Жінка була вдягнена в джинси та червону футболку. Зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, біляве волосся, блакитні очі. Той, хто володіє будь-якою інформацією про місіс Гіпвелл, зверніться до поліції Бакінгемшира. Вона зникла. Джес зникла. Меган зникла. Її не бачили від суботи. Я пошукала в інтернеті. Новина з'явилася у Вітні Аргус, але жодних подробиць. Я пригадала, як бачила сьогодні вранці Джейсона Скотта, коли він стояв на веранді, дивився на мене і посміхався. Я схопила сумочку, підвелася, кинулася геть з бібліотеки, прямо на дорогу, під колеса чорного таксі. «Рейчел! Рейчел!» Красень лікар намагався привернути мою увагу. По вас приїхала подруга.